דברים, פרק ו. וזאת המצווה, החוקים והמשפטים, אשר ציווה ה' אלוהיכם ללמד אתכם, לעשות בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, למען תירא את ה' אלוהיך, לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו, אשר אנוכי מצוויך, אתה ובנך ובן בנך, כל ימי חייך, ולמען יאריכון ימיך. ושמעת ישראל, ושמרת לעשות, אשר ייטב לך, ואשר תרבון מאוד, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך, ארץ זבת חלב ודבש. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצבך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבטך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה, כי יביאך אדוני אלוהיך, אל הארץ אשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת לך. ערים גדולות וטובות, אשר לא בנית, ובתים מלאים כל טוב, אשר לא מילאת, ובורות חצובים, אשר לא חצבת, כרמים וזיתים, אשר לא נטעת, ואכלת ושבעת, הישמר לך, פן תשכח את אדוני, מבית עבדים, את אדוני אלוהיך תירא, ואותו תעבוד, ובשמו תשווע. לא תלכון אחרי אלוהים אחרים, מאלוהי העמים אשר סביבותיכם. כי אל קנה אדוני אלוהיך בקרבך. פן יחרה אף אדוני אלוהיך בך, והשמידך מעל פני האדמה. לא תנסו את אדוני אלוהיכם, כאשר ניסיתם במסע. שמור תשמרון את מצוות אדוני אלוהיכם, ועדותיו וחוקיו אשר ציווך. ועשית הישר והטוב בעיני אדוני, למען ייטב לך, ובאת וירשת את הארץ הטובה, אשר נשבע אדוני לאבותיך. להדוף את כל אויביך מפניך, כאשר דיבר אדוני. כי ישאלך ונחם מחר לאמור. מה העדות והחוקים והמשפטים? אשר ציווה ה' אלוהינו אתכם. ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה. וייתן ה' אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה ובכל ביתו, לעינינו. ואותנו הוציא משם, למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ, אשר נשבע לאבותינו. ויצווינו ה' לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את אדוני אלוהינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו, כהיום הזה. וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת, לפני אדוני אלוהינו, כאשר ציוונו.